Имало едно време едно малко кралство, граничещо с мрачна гъста гора. Хората говорили, че в гората живеело нещо зло. Но, въпреки това, те били много щастливи под мъдрото управление на своя млад крал. Кралството живеел беден мълничар с дъщеря си. Тя била красива и много мила. Мълничарят обаче бил самохвалко и обичал да преувеличава, когато говори. Толкова пъти бил излъгал много хора, че накрая те се оплакали на краля. Той е решил да даде урок на Мълничаря и го повикал в двореца. Ваше Величество, благодаря, че ми оказахте честа да се срещнем. Тъй като не знаете много за мен, искам да ви разкажа за себе си и за дъщеря си. Да, разбира се, говори. Имам дъщеря, която е най-красивото момиче на света, но по-важното е, че може да изпреде злато от слама. Това е умение, което би харесало и на мен. Ако дъщеря ти е способна, както казваш, доведи я в двореца, за да я подложа на изпитание. А, да, да, разбира се, Ваше Величество. Мълничарът се прибрал прибрало дома и разказал всичко на дъщеря си. Постоянно те предупреждавах, не лъжи хората! Сега се оплете в собствените си лъжи! Бащата не отговорил и много се засрамил. Двамата тръгнали към двореца, за да си понесат последствията. О, добре дошъл, Мелничарио. Добре дошла, Хубавице. Наистина си красива, както те описа баща ти. Дано, можеш да изпредеш и злато от слама. Да не губим повече време. Еласмен! с Кралят лично я завел в една стая, пълна със слама и далче кръг и мотовилка. Сега се захващай на работа и ако до сутринта не си изпрела тази слама на злато, и ти, баща ти, ще умрете. Пазете вратата. Не искам тя да избяга. Бедната девойка не знаела какво да прави. Била толкова уплашена, че се разплакала. Изведнъж сред ярка светлина, в стаята се появил един грозен дръбосърт. Добър вечер, мелничарска дъще. Защо плачеш? О, трябва да изпреда злато тази слама. Но нямам никаква представа как се прави. Хм, какво ще мита, теш, ако аз я изпрета вместо теб? Мога да ти дам огърлицата си. Дребосъкът къд взел огърлицата й, настанил се пред чек ръка Три завъртания и вретеното било пълно. После взе още слама и ррр, р р. Три завъртания и имал ново вретено. И така продължило до сутринта. Цялата слама била изпредена и всички вретена били пълни с злато. Благодаря ти, господине! Може ли да знам кой си ти? Как е името ти? Дребосъкът се размял и изчезнал на мига. По изгрев дошъл кралят и се удивил, когато видял златото. О, господи! Мислех, че приказливият ти баща е излагал и мен. Сега имаш нужда от почивка. Ще те чакам до вечера. Мелничарската дъщеря решила, че кралят ще я възнагради и ще я пусне да си върви от дома. Но вечерта алчният крал я завел в друга стая, много по-голяма от предишната и също пълна със слама. Ако държиш на своя живот и този на баща си, тази нощ трябва да изпредеш още злато. Момичето не знаело какво да прави и отново заплакало. Коров пак се появил грозният дръбосък. Спри да плачеш, момиче. Какво ще ми дадеш, ако изпреда злато от цялата тази слама? Момичето се замислило. Видяло златния пръстен на ръката си. Последното ценно нещо, което притежавало. Вземи този пръстен от пръста ми. Дръбосъкът взел пръстена и започнал отново да върти кръка. Сутринта цялата слама се превърнала в блестящо злато. Много ти благодаря, господине! Може ли да знам кой си моляте? те? Ръбосътът се засмял и изчезнал. Кралят дошъл и бил неописуемо доволен от тази гледка. О, скъпа! Ти си дар за кралството ни! Нямам думи да възхваля твоя талант! Молете, отиди да поспиш. Ще се видим до вечера. Позалес кралят дошъл при момичето и го завел в още по голяма стая, пълна със лама. Това също трябва да се изпреде за една нощ и ако успееш да се справиш, аз ще те взема за жена. Никъде в света няма да намеря някое по-добра от теб. Що момичето останало само? Дребосъкът се появил за трети път. Сега какво ще ми дадеш, ако и този път ти изпреда сламата? Не ми остана нищо за даване. Добре, добре, не плачи. Тогава трябва да ми обещаеш да ми дадеш първото си дете, когато станеш кралица. Тя нямала друг избор, освен да каже да. Обещай ми също и да удържиш на думата си. Добре, обещавам ти. Дребосъкът седнал да преде цяла нощ много по-бързо от преди. Цялата слама се превърнала в злато. Щом свършила работата, той се засмял и изчезнал. Сутринта кралят дошъл и видял, че всичко е изпълнено, както наредил. хо скъпа! Ти се доказа предостатъчно. Аз ще се оженя за теб още утре. И хубавата мелничарска дъщеря станала кралица. След една година тя родила на краля дете. Но забравила обещанието дадено на дребосъка. Един ден била останала сама в стаята си. Изведнъж, дръбосъкът се появил пред нея. Ти забрави ли обещанието си, кралице? Не, още го помня, но аз толкова много обичам детето си. Може ли да те питам нещо? Хм... Сега съм кралица. И ти може да имаш каквото пожелаеш вместо детето ми. Ще ти дам всичко, което си поискаш. Не, аз бих предпочел нещо живо вместо всичките богатства на света. <съпо> О, господине, аз те омолявам. Моля те, остави ми детецето! Моля те... Дребосъкът я съжалил и поискал едно нещо от нея – да научи името му. Ще ти дам три дена и ако в края на третия ден не знаеш името ми, ще трябва да ми дадеш детето си. Благодаря ти, господине. Ще науча твоето име. Някак ще го открия. Добре, тогава аз ще се върна утре. Кралицата цяла нощ мислила за всички имена, които някога била чувала. На сутринта изпратила пратеник да разпитва над Лъшина шир за всяко възможно име. Дребосъкът се върнал. И така? научили ли моето име? Да. Да не се казваш Каспър? <съкълзвав> Това не е моето име. Дали то не е Мелхиор? <съкълзвав> не, не. Балтазар? Не. <съкълзвав> Кралицата изредила всички имена, които знаела, плюс целият списък, който получила от пратеника. Но след всяко име Дръбосъкът се засмивал и казвал не. Това е достатъчно за днес. Аз ще се върна отново утре Ти бъди готова. На втория ден кралицата изпратила пратеника в съседните кралства да търси най-необичайните и странни имена. Дръбосъкът се върнал вечерта. Кралицата била готова със списъка. Може би ти си печени ребра? Това не е моето име. Овнешки пут? ха Не, не! Дълго крачко! Не! Хухухуху! Кралицата изредила целия списък, но след всяко име Дръбосъкът казвал не. Утре е последният ден, кралице моя! Съмнявам се, че ще спасиш детето си! Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха! Крълицата се тревожила. Но на третия ден чула нещо странно от своя пратеник. Не успях да науча нито едно ново име, но докато минавах през гората, се качих на висок хъл. Наблизо имаше малка къщичка. Пред нея гореше огън, а около огъня танцуваше един смешен дребусък. Той подскачаше на един крак и пееше «Тук, сред глухата гора, Тилките ще се сваря. И ето, че настана време царското дете да взема. Аз на този светиничък, Румпил Штилцхен, се наричам. Хо -хо -хо -хо! Това е! Нямаш представа, какво облегчение изпитвам. Кралицата веднага свалила Огърлицата си и я дала за награда на пратеника. След известно време се появил дървосъкът. Е, кралице, как е моето име? Да не се наричаш Джак? Не. Или името ти е Хари? Не. Тогава, може би името ти е Румпел Штилсхен. Аху. Дяволът ти е казал това! Дяволът ти е казал това! В гнева си, така силно тупнал с десния си крак, че потънал в земята до колене. После в бесения дръбосъд дръпнал левия си крак така, че се разкъсал на две части. И ето как дошъл краят на Румпел Штилсхен. И от този ден кралицата съживяла щастливо с детето си с краля.